Hoyartzunik ateragabe kirola egiteko aukera eskaintzen dizu okisak. Elor kiroldegia Madan el sorocofronto ya udako egrelekoak eta ugalde choko futbolzelaia. Elor soron, zerbitzu ezberdinak topatuko dituzu. Igerilekoa, Rokotromoa, jartzegela, padel pista, gimnasia eta spinningelak, tatamiak, kafetegia. Eta baita ere, beharrezberdina erantzuteko ikastaroak. Aurrentzat, gazteentzat eta helduentzat. Igeriketa, judo, aerobik, yoga, gimnasia ritmikoa eta bar. Zure gorputzak tratamendu berezi bat behar badu, zatoz eta ezagutu gure termetako erlaxazioaren plazerra. Hizro masaje. Yakuzi. Eta barrekin. Eremu termoludikoan. Udarako beroari aurre egiteko erremediorik freskoena igerileku irekietan izango duzu. Elorzoro kiroldegia, bederatzi labiru, lau bederatzi, bibos, bosbi. Oihartzun, etengabe, etengabe kirolaren, kirolaren alde. Elorzoro kiroldegiak, oihartzun irratian frantzeko turrari buruzko informazioa eskaintzen dizu. Prantzeko turraren inguruko informazioa, oi hartzun irrati gan, e, ze horpegi txarra jarri dukoxe migel, eh? Ze ba, txarra, eh? Ez, ze du, harrarua, eh? Ze harrarua, ah, gauru ze da dago, gola mirari, gauru ze da gola, bueno, bueno, epixka diplikatu, garek ere, eh? Turra, ba, egin kontador ez da bueno, egin kontador ez da ja, gola, ja. baina, kontador ez dek, ez de eh? Ez dek ez dek ez daren. Bueno, gure, gure, gombinatu, ba... Bueno, e, Uste dut Euskal Herrian txerendu naitzaz gehiendakin bate estatística ganata do eta gente ja kere bait hemen ere irratian ere ardatute bai. Bueno, gurekin daia Xavier Usabiaga egardion. Baita zure egardion. Ongi etorri eh berriore, goiatzi errotira. Eskerri oso onidas, comida txagarra. Bai, bai, bai. Suseneko azoadak, bueno, pizka bat berandu hasi gia, baina bueno, hemen gaude ja pres, eh lengo aurreko astian izan dugun eh bueno, psikoturista oiarzio bai horrak, eh, gero Marsierto lodo izanduko ni ere, izan hor eh, si za, lengo eta mikra ezta rozaren berrizant dugun, eh lorri kuadra eta eta bueno, Xavier Usabiaga, bueno, e, aziko ega, lehenengo astean, erorikoak, e, utzi berrekoa turra, zori txarrez, zinturari askok eta migarren eskaitaldea, ezkaitaldea, horregugin e, zekin eta frunekin, e, bueno, ez hain bezakegu ondo kontrolatzen, Xavier? Bai, bai, nik uste dut e, ondo egi, ondo egi ikuskizuna saritu edo ikuskizuna ikusi nahi izan ezkerobintzat e, hainbesteko kontrolanak ez dira bat ere Eta horretan batxirendularizak zertxo baita aldatu beharko luke, egia da eskaitaldeak ez daukala berak duen e, nagusitasunaren inolako erolik, baina horra e, askatasun gehixiago balego edo eskaitaldeak hainbesteko nagusitasunik zitalu, nik uste dut e, Wigginsen eta Fronten aurkariek, bak mugimendurako eta aukerak eixiago izango luketela, baina eguera hori da, taldeak oso mm -hmm. paruak dira, eta eskai taldeak e, bai prestaketarekin, eta aukeratutako txirendu hori ekin inez baino beto asmatutu, mm -hmm. bai ordekarako eta gero zer esanik ez, mendatetarako oso oso gizon indazioa dituzte, eta horrek lasterketa neurri handi batean lotu egiten du. Beste urte batzutan ere antzeko zerbait gertatu izan daudan. Lideraren taldeak Izugarrizko indarra eta eta korputsaldi izan du eta, eta eta zenbait kasutan baihai aurkariak zapalkeriz e, azpiratu izan dituzte eta urtengo kasu ere hori xeda ezta nolabait ere izan eraso egin berduen txirrendularien maila eta pelotoya lotzen Aritzen mm -hmm. direnena, berreintxoa direla, mm -hmm. eta horregatik ez dagoela momentu gehiago pelote burua. Eta gero, eh, Xabier, erorikoak, iasen, eh, urtero zaten di erorikoak eh, bakigu, gaina zoritxarrez urtsi barraturra, baina urtengo ez dekite izan duda, azte bat, oso, oso, txarra. Ez dekiz, atenda batzutan, bidea dela, edo denak aurrean egonai, pingonilo, pingonilo enperzioare bai, ez dekite, eh, se, segatatu da urter edo... Bona, bueno, nik uste dut e, segurazki ortengoa kasualitate izan dela, eta nik uste horrelako gerta eraten teoriaren bat e, zinkatu hori izateko, ba, ba segurazki epe gehiago edo tembora gehiago, ekitaldi gehiago beharko entzuzke esateko, ba orain pingan iloaren eragina gehiago antzematen dela edo errepiden kontua dela. Nik uste dut, azken batean lehen biziko astean e, eroriak eta izatea hori kontu saieste da, eta neurri handi batean, eta nola behit esateko, inok ez gaizki hartu eta gaizki ulertu ere, Baina nik uste dute txirretu batin beraien ergua dela. Zan nahi gaita, aurre aurrean joana izaten dute, tenak indarrez gainezka daude, e, ibilbideako osoa da, eto horrenbestez, gizunik gaulunak ere aurrean joateko ba, abildadea badauka, gero gainera ez soilik esprinterrak, baizik eta... E taldeburuak ere, hauta, zalkapen nagusiaren atzetik ibiltzen direnen gizonek ere, ba badakite arriskurik gutxiena teoria meinetsa aurrekaldean dagoela, beraz haiek ere aurren ibili nahi izaten dute, uh -huh. baina esportzu hori berei bakarrik ezuta egiten. Talde osoarekin egiten dute norberak ezin duelako beti gaitza kontra aurpegi ematen ibili. Horregatik babesarean izaten dute eta beti aurretik bairuz palau da izaten dituzte. Kontua da, babatzuek eta beste itsuberrizko kopurua sortzen dela eta aurrean den denentsa telekurik ez dago, inorkezu bere leku autzi nahi. Inork ez zofrenatzen, uh -huh. eto horregatik deskurio gipitik ibat nahikoa da, gero errezka beste zientu bat hankaz eh, gora bateko. Beraz, nik uste dut azte hori eh, bakoitza gartu behar dituera neurriak baina zinizko da. Dene gaurren joan nahi dute, uh -huh. dene gaurren bateko eh, ajiro daukate eta ni uste dut erozai eh, neurri hartzen delarik ere saieeste zinera. Errepidean hait iritzen zeren, errepide estua zein zabala izan eta urte nere zabala azkotan ikusi ditugu erorikoak. Beraz ni beste dut geien bat denek aurrea joateko duten krimen horregatik gertatzen direla mm -hmm. investizioriko. Bueno, gaur HD neuna, aztegi zuke ere HD nauna da kasur edo lasaiago pentsat edo zer? Bai, bai, bai, bai, <laughs> zer. Eh? Orain arte <laughs> eskaltera biztaniko este ba ordu saiola luzeak eskaintzen <laughs> dizuela bai. Frantzia koturari eta eta gaurain besteko Jardoni ez tokako. Ondo, to ja, ondo tokako da bizkauta, eh Javier? Ondo bizkauta. Eh? Bueno, curianek que sosgerendulariendoekin Federico Cirik eh, gusto daditzen gara eta Dei. eta bueno, ehitze gitea gauza erroza da, pera ez tokako ez anketa komunik, es eh <laughs> Auzpoan hito larririk, beraz... Bueno, no, eh, eh, eh, eh, atxe ben hondo hartzen da, vale. baina... Laten harkiberko bai nuere... Baikuskizunarekin gozato egiten da. Hozondo. Bueno, zarkapena eh, guzti ya, bueno, ikusten da hor... Eh, uigins fuerte dela, gaina bea da, yes? inglesa hor da gona... Eskaitaldea tezerian belburuan be lortzeko zorillandozte... Frommun ere bai, Frommu egin ezan oso, oso indartu ikusten da, badiru di... ere... Hor da goela bazpare ez eh, hai, eta gero irugaren postu hor... Eh, Nibali, Kadele Evans... Eh, Zuru nola esango zen duke? A ber, uigins... Este hiluarena o nola, bueno, batetik eh, aurrenko bieek beste guztiekiko nagustasun handia dutela. Eta ez immendatetan baizik eta gero erlojoren kontrako saiola naget beste guztiengañetitaude, eta kontutan hartu da 53 km erlojoren kontrako saiola dacola perazán eta 12 min, beste doña urkariri, ba gutxienez minututarterdi, 2 minutuko tarte ere jandi zaiek eta beraz uste dut eh, lase daudela. Azken batean garaitena edo edo lortuko du tenpostua Beraien baitan dagoela, beraiek duten hori ematen bali ma dute, postua beraien nahizango da. Besten jork, etzai tiruritzen kenduko dienek. Eta turren naziaren ere, nik egiten nuen iragarpenaren arabera, baneko garbik usten nuen bikizonek indatsuenak kadelebanz eta eta batez ere bralibu egin zizango zirela. Eta gero lehiarik politenak, hirugarren posturako egongo zela. Zeren hor, sí. ja, txibendularik gehiago sartzeko aukera zegoen, beraien maileare asko zera antzekoagoa da, beraz e, orpozorpoko lehiak, asko estu estuagoa izango da. Eban zen, iragarpenak nehorri batean urtxe egin digu, ba ez dagoelako, iaz bezain indartxu, eta ninguste, batxaltxan marribili dela, eta asko indartuko den itxarropenik errezaukat, beraz, garbidago dago, e, eta bigaran segura eskibintzat, uigiz eta izango goderila, e, postu horietan gainera, eta gero, baleia iruaren posturako dagoela, bintzen ba, zuen ibali, e, bestalde Kadelevanz, e, turken banden ere uh -huh. askeneko hitzareztu esan, beraz, e, beraz ninguste, Eh, eta beste dituzen ezaugarriak, eh, alik eto ondoen balietu beharko dituztela, baina leia zalantzari gabe politena, irugara no, no, era, da. Eta zu guztiko batzen duke, e, e, e, zen ekin, zen ekin aukerikozen duke? Baina nik uste dut nibalik, nibalik. nibalik. Bai, uh -huh. Zeren iruitzen zait, eh, nibalik, bakarrik ez, higueretan diferentzia hondirik ikustea uste dut oso zail izango dela. Zeren gehien txuenen maila ere oso antzekoa da, baina biharko etapan lusongoan nik uste eh, dut dintzen zu nibalik jaisten oso zogizontrebea da, hausarta uh -huh. da. Eta niko ez dau segundu batzuk garramazkatuko dituela eta gero Errukoaren kontrako saioan ere estapa telepaque Libitzen inertzio amaituko duturra eta bi ezauherri horiek oso garrantzitsuak dira azkenik Errukoaren kontrako saioan lenda psikoporte tan ebitzeko era siruitzen zait, pintzento nibola izan daiteke la hiruaren postolo zureko autagaririk sendoa euskaltele euskadi soritsarrez 5 zirduraik bakarrein gelditu da baina seiatzen dira xabier ez ordoztei guztietan e, iesan, e, bentzat, or, ordo, katebeti, eh gila san eh hor daukate beti Beira, eh, oparra egiteko aurrena betik kontutan hartu behar da ze zumitze klase dagoen eta Bizkailerak daukan zumitzarekin ez dute uste opar dotoreagorik, hondiegorik eta ederra gorik egiterik dagoenik. Hauda, dituzten baliabideak oso osonda iribidea erabiltzen. Nik uste dut euskal hirrendularien lana e, euskal zale guztiak harro egoteko moduko dela, zeren alde batetik hasira e, baten elburu jakin batzuekin joan. Gero elburu hauek denak ikutara e, joan ziren erori baten ondorio Samuel Santizek erratiratu behar izan zuelako. Beras e, improvisatzea egokitu zaie eta ez zarraza ideia argi batekin eta psikologikoki horretarako prestakuntza joan eta gero idei hori era bat irauli eta beste bide bat hartzea. Ba hori ere ari dira garaipenaren lehean sartzen ari dira eta bai esaldi apaletan ba urtasun edo ta Ruben Perez eta esaldi garrantzitsu egoetan maila gehiago eskatzen duten horietan, korka Izairre eta egoi Martínez sartu dira, garipenaren lehia bete, -bete ibili dira, eta eta uste dut hori, ba benetan txarrotzeko dela, eta, eta arroa eta guztere egoteko modukua. Eta Aimar Zueldi egiten ari den lanare, right. benetan garaipatzeko da, right. irritan izan da, Boskarren postoan frantzeko uh -huh. aurten badiru di, Boskarren posto hori zaitxamarra baina... E, bera ere, radiosak taldean beste batzuentzako lan egitera joan eta azken batean liderzak taramatzen presio eta erantzun gitzunak bere gainartu ditu eta uste dut ozondo erantzuten ari dela beste. Bai, aimartzu beldianun gaina horrengo galdera egiteko bai, gaina pilinotan bier, biertetzi, zale pila bat, e, be animatzen eta bueno, e, denai ez, baina batez ere aimartzu beldiari, hori segarren postu goi helburu politia, eh? Bai, bai, hene guzti du bera erronka hori dela, eta aimartzu heldiak epoztu horri eguzteko bera ba, ba, egin behar du. Berak duen ez hau garria e badakigu zein dan, ez da oso txerrendura erikus garria, ez da eta ondarkorra, baina erresistenzia eta arnazara oso luzeko gizona da, berari, erri egu, dio, hori ka ona dauka, baina mendatetan eta erloquaren kontrako saioetan, Eta nik uste dut ba mm -hmm. jendearen animoak eta ba, berari ere eusten lagunduko diola motivazio bezat beste batzu baino gehiago izan litzake. Inguru hoiek ere hori sant ditu. Hori batzuetan garrantzitsu izaten da indarrak ondo kudeatu edo erabilizateko eta horregatik uste dut amaitzu heldia beste mm -hmm. baino aurrengo 10 has baldima da, ba oso bildarrak e, ba moduko arrazoiak eman emandituela. Eta gobit siruturari gaste egia izan iken ikuna asko ez hautzen pizka baino itesagan 22 urte ezagutzen genun, baina bueno, Pinot egia izan urte ikusen da gazteak ere aldugiela. Ez egitezuk eh, jarraitzen duzu geroengertutik antxirendularitza, ze gazteke jo dina batean edo emendik urte batzuta zer esan amangutenak, xabier? Bueno, eh, larogik tamargarren amarkadako txirendulariak ba baindartxo datoz, emig uste dut frantzeko txirendularitzen zertxo baita zartxo baita zanagatik Toni Galopen, Radio Xataldeko bizona reti datu beharren izan da, baina bai dozinen eta turrean iraunalizan duen bitartean, aldo, gaixotasunak etxera bidalizduen bitartean, oso maila honean e, ibilira, Eta, eta, bueno, zuk esandako dago bioiekin baitxarropen izugarria dago, Piter Sagan uste dut etorkizuna baino gehiago errealitatea dela zeren ekarai bateko markak ere hausten ari da, 1200-eruro gehietan ez hortzian Bernard Rinolek debutaria zelarik hiru eta pagarepen lortu zituen, Geroztik inartxok ere horiekin, eta Piter Saganek lenda du lehen turra, eta pentsa nolako mailaman duen hiru eta pagarepen lortu, eta gainera, ba, puntukako sari ere, ia seguru berarentzat izango da, Horrez gain, kontutan hartu behar da, denbora asko daramala oso sasoionean, beren Kaliforniako itzulian, zortzi eta betatik post berarentzat izan ziren, suitzako itzulian beste laulu ortuzituen beraz, ieia, bila bete pasatxo dara matzako ikomailan, eta hori engazte izanik oso-so oso zaila da, elduagoek ere harratzo egizaten dituzte, maila horretan horren beste denbora ireuteko, uh -huh. eta dute hori goraipatzeko dela. Eta tibopinore ninguru ama Frantzian mesias berri alatzelare bataiatu dute, ningut zautorizateak uh -huh. eitzu dela, Hitzko. baina horrek ere beste marka bat hautsi du. Hau da, uh -huh. azken urte hauetan, turrean edapagarripen lortu den txirrendu gaztena da. Marka hori aurrez, lam zanztrona ondia zeukan, Mila bedera zirenda laro gita mailuan, beraz argitago, mm -hmm. bat azein bestea, etorketzen mm -hmm. auziko gizona direla Eta beraien herrialdetako aldeetako sama zama, ba, euren sorbaldan eraman beharko bueno, Bukatzen jongo baina, eben, e, susteko bat, edo, bueno, eta duzen, soritxarrez, ez, e, orko txintxeta siela eta, e, bueno, e, etapa egia zan, oso, estigit, paragarria zan, digabazutan aurrea joan peloto ja e, xabiatik ez, ni imaginatzen, Git, ez gara gian, e, ez ezimerzen garatian hemen que nunca he viajado en Mikel Bailasa ta Chopin perurena Olako gauza batengatikan eh gelditzea karrera eztegit eztegit ez, ez pizka bat neko harigarria ez eh, batzutan baina zer lasterketa gelditzea bai bai ez pregunto jaque eh, hatetikan iz... Kadelevanz bitan gatu zen eta itxoitea cho, ja, ez, aldatu indela karrera ez dekitea ez? Oi, bueno, azker indene eh, karrera eh, kozaba da ez? E, eta dena, zuretxarrez? Horre Horrelakoak horre askotan gertatuzan dira, eta bateko zenbesteko erabakiak, eh, beira. Vai. Nikoban daugat orain dela irubat urte, Ose buraldi txarrarekin eta Silvain Xaban eliez egin nazi joan eta gero garipena lortuzen gainera, ez lektarrak erori egin ziren eta mendatechoa jetxi liek aldean zirela uste gainera Mendatetua Hetxi eta Fabian kanttzeera buruan jarri zen eta dena gelditzeko esana zarittu zen eta pelotoak gelditu egintzen kaltetuak eslektarrak zirelako ahau daturra irabazteko bai. dautxizurra leiatzeko di favorito nagusietarikoak zirelako. Beste norbait izan bald bat se etko. Ger handi eslekek eta Alberto contaturrek ere izan zuten alako ikamikatxo bat babatak beste atzuela ikusi eta horregatik aurre egin Begira, Egira horrelakoetan nikikute dut gizalegeaklegeak. Gizale Berba da, bueno, erruki pizka bat izan eta gelditzeko agindu ematen duela, bai. baina kirolegeak jarraitzeko ematen du. Bai. Batzaz hein bestea, niko uste dut bai. norberaren baitan dago la oh, bai. erabaki hartu, niko zuñor kritikatuko horregatik bai, bai. eta norberak erabaki behar du zerrekin nahi duen, e, aurrera egitea edo ez egitea. Lengoa gelditu egin ziren, gizarteket jokatu zuten, baina beste eren norbaitek esan dezake kaskarra askarra erabilizutela bai. eta hori eregia da. Zeren beste baldintza batzuetan gertatu izan baliz, bai. ba segururik ez ziren sai geldituko eta horregatik osaso tail da e gai horren inguruan e, egite, kritika egiteak, goraitatzea, nik ne, ne. E, bueno, alketches gerabe hitzen duena, e, ondo dagoela beritzot edo gutxinez, euskarriren bat izan lezakela alde edo kontra egitekoa ere. Osondo, Javier, ondo moda zentzia hor, albizte gila diela eta turra eta ondo peinatzen, eh? Bai, bai, lehen esten bezala, lehen esten bezala, bizikletan azkari bintza baina suzeretan errezako eginkizuna ditugu vai. Eta, bueno, eh, batzutan estuxa mar, denboraz presa kantzea, baina inbezera, inbezera, inbezera modatzen Hala ere, nahiko ne, tristure izango da ez, eh, edo sí. nahiko negargarria ez, unbizte albizte txar eta dena, illa dena negatiboa, ez tekit, eh, oire, ez da oso izango, eh? Es que era eh, que daukagun ekonomiak eh, azken aldionetan eta politika guzten dizkigun albiste txarroie pizkat uhore zeldu eta eta eta, eta irriparre segiratzeko baina hian eh, right. right. bereziki ekonomiaren egoerak, eztu ez eh, ezta kite kompetitizio unitz garatsu gehiago ematen du right. irripatzu bitzeko baina. Herki Javier, placer bat, estipizela. eta segi ondo, eh? Estimatu dago. Bego, segi jatu jatu, vale? Jo, jo, jo. Zabear eh, agurtu dugu, Jose Miguel? Honek zandu kapisaren, eh, no? Honek zakik pilla bat, duk? Honek? Honek zandu? Enzikolpedia bat, duk? Zain eks Hintzula, txetxerendorait Bagoetan e, fitxalat Ba, ba, ba, ba. E, egunen atzatik denak Gila e, zahantek e, libururak liburu iba, ba Bueno, zarkapenak emak ditugu e, Atzoko garailea e, Pierre-Rifredrigo bigaren kristen Cristian Baldebelde Iru Thomas Bokler Ie, geho, zarkapen horroko horra Badrin Wiggins, lider, bi Christopher From Bi minututa boz segundora hirugarren garen Vincenzo Nibali Bi minututa ogeita iru segunda eta lau garen Kade Levanz minutu emenezi segundoa Eta, lehen Euskalduna, usubildarra, zubeldia Zubeld 6 minutuko mago segundu. Gero mendiko Sakapanean, Fedrik Kreciakov eta bigarren Pierre Rolland. E, taldeka Radio Shak, lehenengo, bigarren Sky, hirugarren big, BMC eta 16. Euskaltel e, Euskadi. E, gaur izango, bueno, gaur hasi da, PR e, izango dut etapa 16.a Po, bak nerez de lutxon. Iloberko dute, obizk, turmalet eta azpen. Izan ezak egu dela haurtenko e, e, turreko etapa ilago bat. Eta hurrengo e, egunean, ostegunean e, baina ez de lutxon peiragerez. Iloberko dute ere peiresur. Osea, benede mendila mukatze dute eta eta eta eta gila zen oso oso e, gogorra. Urtsi, eta bueno, e, datorren ostialeko gobi izango dugu dela e, gure gaiz kalasa, hau txirindu eta, bueno, irekazetaria, eta honekin ere gaizkaki dingo dugu e, Turra eta Arrauna ere eh? jarraitzuko dugu Beak pixka bat e, ikan jarraitzat du lako eta helare zekatpereak mangoa ditutere, sami geligakoa e, Lider dijoa Ondarri Bia, punturekin Bigarena Kaiku, 32 eta 32 eta urdei behi Berroita punturekin Eza berrakago gainea, azkereko e, estropadan, e, Galizian, irabazlea izan zela E, urdaibai, eta urdaibai internatzea zein da urtzi? Pues, oiartzuar bat, Joamari Etxabe, urdaibai indago eta iazan e, zorionak emango juguen mendikan ere Biak nio mesua zorionak ermateko, baina, bueno, nik ustud, oiartzuar bat izatea hor e, e, goiko postuetan, e, postekua posteko dela, ez? Gero, ARC batean, hori jo favorito nabuzia da, bea lider Y en Euskal Tren Liga, eh, su madre dijo, eh, leen postuan. Hor dure se hamezela, ¿sí? Eh, hostia Lea Merriz, leongo ea. Gure convidatua, Gais Kalasa. Oixe, ba, mi llamo en Azker, Miguel. ¿Vale? Eh, ta, entzulei Barca Menazkatu, Begando así ¿Vale, que alako, prita. miño, vale. bueno... Suzereko, suzereko asuntuduak, eh. Eta repica pena, botokadugula diñula barrián, su rita, rita. ¿vale? Oida, venga. ¡Pero seguiendo! ¡Adiós! Adiós. Hartzundik aterakabe kirola egiteko aukera eskaintzen dizu Okisak. Elorsoro kiroldegia madan el soro confronto udako igerilekoak eta ugalde choko futbolzelaia. Elor soron zerbitzu ezberdinak topatuko dituzu. Igerilekoa, rokotromoa, hartzegela, padel pista, gimnasia eta spinningelak, tatamiak, kafetegia eta baita ere behar beharrezberdina erantzuteko ikastaroak. Aurrentzat, gazteentzat eta helduentzat igerik eta judo, aerobic, yoga, eta bar. Zure gorputzak tratamendu berezi bat behar badu, zatoz eta ezagutu gure termetako erlaxazioaren plazerra. Hidro masaje, jakusi, eta barrekin, ere mutter Udarako beroari aurre egiteko erremediorik freskoena, igerileku irekietan izango duzu. Elorsoro kiroldegia, bederatzi labiru, lau bederatzi, bibos, bosbi. Oihartzun, etengabe kirolaaren alde. Elorzoro kiroldegiak, oihartzun irratian frantzeko turrari buruzko informazioa eskaintzen dizu.